Har ni hört om Emma Gren? Hon är tillsammans med en stam. <skratt> <skratt> Välkommen till Trojkan Podcast! <skratt> <skratt> <skratt> Här kom den! Ja, läget? Jo, jag vill bara prata själva. Jo. Marcus Persson. Det är bra, tack. Det är, tid, tidigare det är väl väldigt tidigt i morgon för din del i alla fall. Johan. Nej, det är väl vanligt ja, ja, Tack. 10-11. Ja, lite ja. försenade är vi. Alltså, till att börja spela in. Ja, vi skulle börja för en timme sen. Jag hade glömt bort att vi skulle spela in. och Persson trodde du var. Nä, så det jag nästa söndag. Jag satt och jag satt och, jag satt och, och sjöng upp med honung <laughs> <laughs> <Lalalalalalalala. hör> oh, Ja. Ha? Hur har livet varit sen sist? Ja. <laughs> inte något markant. Det har varit nåt och men ja, det har hänt sig Har mycket. Att bara utsvävningar. Nej, jag var ute en snabbis i Farberid fredags. Jag jobbar igår. Mm. Så står du ju tapet upp i lägenheten. Det är, typ. det är mitt liv just nu. Det är han <laughs> ja. pratar jag för långt ifrån mycket igen. Ja, jag vet. vet. Ja, Markus? Jo, det är bra. Är man äh, min andra FIFA-turnering. Äh, officiella turnering i omgänget. Så det är min andra raka turneringsvinst. Nej. Mm, dubbelturnering körde vi nu. Det var Eller så. Dub dubbel. I, tidigare var det singet. Även fast lyssnarna skiter fullständigt ja. så blir jag med om vem var det du var med. Edda. Oj! Vi var i England också, och de här två Vi var kunna... brassar, brassarna av Argentina som vi mötte Hur så skulle här... man kunna knyta en anekdot Och vara med Edde, alltså i FIFA Förstår vad jag menar? Han, är inte... ja, han har sen minst timmar Ja, ja, ja. Mycket, mycket, mycket. Alltså, han har. Vad kan han ha? Han kan inte ha mer än 4-5 timmar man kan så säga... Totalt sett tror jag inte Hade FIFA ärligt. haft en doktorexamen så har inte han doktorexamen i FIFA Nej han har precis avslutat, eller han är påbörjat första ring, Sju och en halv högskolepoängen. Ja, Nej, så. men precis. Men alltså, vad fan vi har ju. Tänkte alla FIFA-spel alltså, FIFA genom ja, året? Det är väl många timmar har man på det då. Nu går det bara precis så här. FIFA 98. Alltså, Jag här... FIFA precis. Bara tänkte i FIFA 13. Hur många timmar har du på det då? Oj. Eh, inte fruktansvärt mycket om man jämför med de andra spelen. Ja, det, är de det. det är så är... ändå Jämfört med det så Nej, det är mer tror jag Nej, ja, men, det är uh, jag, men till, till för mycket timmar Har vi lagt på det ha. Någonstans när du summerar ditt liv så kommer du ändå tycka att det var värt det ja, Absolut, jag tvivlar inte på det. det Jag tycker det är väldigt roligt man, Då får du börja vinna turneringar då Om det ska vara värt det Ja, men jag tror jag Nej, det var inte 13, det var 12 Så var det väl en turnering tror jag Ja. Du var det igår då? för, för buffé. Buffé för buffé. Det är buffé som jag lördag. Lördag, Gabriel. Lördag. Eh, det var jag jobbar, jag jobbat. Det var rätt nice helgen då. Bra. Kändes potting? Kändes potting? <laughs> Kändes men jag har ju kändisbottet Jag tänkte faktiskt på så Jag var uppe i Stockholm Så var jag var inte på krogen Så jag kan inte säga ja, Men då var det inte intressant Nej antagligen men det är, vi, vill se. Ja, ni, vi vill gärna höra en ni, in, ni vill liksom och... ha internt Ja så här... jag gärna Så säga. täljer Ja men Det var dåligt i helgen ja. ja och i och för sig Jag vill inte ens ge dem det Men Hela SSK var ju här Fast de känns ju Jag tycker ju att Magnus Grimstedt är högre upp i högre i den <laughs> Än var SSKs A-lagare just nu Du tycker ju Grimstedt i högre Reinfeld tycker? Reinfeldt <laughs> Ja <laughs> Ja. men eh, vi, vi kan ju prata om att eh, Brasseriets eller Voo Club, eller var mycket uh -huh. av dem det heter ligger ner. De ligger ner. Jag, det är väl, det är är väl det lite officiellt? så. Då... Eh, nu det blir officiellt här nu. Här nu. Mm. Yes. Johannes. Oh, mycket... Johannes, välkom, <laughs> Johannes välkommen in. <laughs> <laughs> <här> <här> oh. Nej men. Nej, men då, det är inte jo det är officiellt men tanken är väl så de har väl inte bestämt om de ska sälja eller om han ska typ köra om ett år igen. Det är väl det som är grejen Men han lägger ner det Om jag har fattat det där. Det var ju sista kvällen ja, i, ja, nu i helgen. Ja, precis Så att det är svårt att, in, att det inte är officiellt ja, Nej, men det är, det är ju men, han, han har ju sagt det Men det, det själv. är inte att han skrotar själva av konceptet Med men han ner. medlemsklubb han lägger, han, han, lägger ner. han lägger ner Ska brasseriet vara kvar? Nej, han lägger ner allt ja, Lägger allt. ner ja. eller lägger på is? Lägger på is skulle jag säga mm -hmm. Så Han kanske kommer om en månad igen Ja månad? men mm -hmm. är man ju knappt lägger ner Tror du ja, han sa så här? Jag lägger ner! Så jävla trött på det här. Jag skiter i det här. Var det efter du hade varit där? Johan. Ja, <laughs> no, det är inte värt det. <laughs> han bara suckar. Det är inte värt det. Personalen är här, Pess och Personalen. Jag var på föreläsning igår. Men vi kan väl, ska vi inte diskutera voklab mer? Vad tycker ni? Jag är så eller? dåligt insatt i det också. Ja, men i alltså det vad tycker ni? Vad tycker Johan om att de lägger ner det? Bra eller dåligt? Ännu ett, ett, ett bakslag för Södertäljes nattliv. Faktiskt. Jag tror det, det alltså tycker det var kul att han öppnade. Jag är väl inte helt kär istället. Sådär. Men det är tråkigt. Jag tror att han ett flamma. Han får stryk för att de stänger. Tappa folk. Hör de hela klockorna nu eller? Vi klubbo som ringer ut. Ja. <laughs> <laughs> lystring lystring. Vi Jag lägger ner. Nå med damen är det. Jag har race chat. world class. World. World, world. world. world class. Ord. Så sa ja, jag det. Ordklass. Ordklass. <skratt> Wordklass. Det <slår> lät som det här. Det Nej, jag vet inte. En det kanske jag gjorde. Det. Ja, det kan vara det. Word det är så här, det är ett gym som apa. a, a, -a. <skratt> p Ap <skratt> <Apartheid. skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men det är klart att det, det är lite <skratt> synd. Du, alltså, det är synd för mig med att han lägger den. Det passar sig för att dra dra <skratt> Kan du sluta att han svingar till klockorna fan ja. Oh. <skratt> oh, är lite ser att han lägger ner. Men eh, på en skala jämfört med alla utställen som funnits i i Södertälje från Täljekällan till 550 till eh klubb har ja, fan till datan och... mm, precis. Vad hamnar någonstans Johan Våran era, våran krog era. Mm. Mm -hmm. På listan var va, va vohan hamnar? Ja, du får väl jämföra det med ställena Det är svårt att säga så här, M5 För det säger ju ja, ingenting nej. Säger, var, Vilket ställe är ja, bättre ja. eller sämre ja, Täljekällan var ju rolig alltså, alltså, Det var väl svårt att gradera Det var väl då man var ute Och tyckte det fortfarande var roligt Man hade ju primetime Ja men det precis Det är ju klart att den, man värderade den högre Ja det får man göra också Men jag tror det Bättre än 5-5-0 men långt långt ifrån Storgatan. Jag trodde att du skulle säga Flamingo, men det var <laughs> Nej, men Storgatan mm. känns som det var ju det bästa stället nog ja, i det, var... fall... det var ju det, var ju bra. Men det hade ju bra. Det, allt. Var... Mm, det hade varit. Nej, det var det var ett bra ställe. Ja. är väl lite som du säger, egentligen var det nog inte så jävla bra. men däremot så var det tajt. Alltså, var... Men vi hade kul vi hade kul. Det var med, mer rör, var tryckigt liksom. Man antar det i... kanske säkert känns spartannoriga nu också, mm, men... Precis. Precis. Men som kanske inte upplever. våran tid när vi smet <coughs> två. Vi smet alltid kvart i två för att få få sitt på kebabhouse gör det, Ja Kommer det, det vara det? Nej. Vi smet alltid målade. kvart i två för det blev typ alltid tjafs och bråk på kebabhus. <coughs> så hade vi så här bra sittplatser. I fan vad, för att jobba på kebabben nattpasset? Ja, fast du tjänar väl ganska Nej, jag bra också, pengar. Jag också det är... är Inte det rätt bra. Och sen är det ju jobbar fram till vad, kan man, vad jobbar de fram till? Fyra, eller? Ja, ja men sen, Med städat, städat där, så du kanske börjar, jag inte, hur, alltså, framförallt den egenföretagen kanske. Ja, så alltså, det är lätt värt att vara uppe så. Ja, jag tror också det, han ser de pengarna. Han tjänar ju massa ja, pengar. Han, han som äger, absolut. Han är ju ja, stor kovan på det. Nej, men, det delar ju inte vad värt det. Kommer drägg som en för. annan, ja. Om man får det som man jobbar för på natten. Alltså, de om du rimliga. får en, en rimlig alltså lönepåslag löne som på natten, som på alla jobb. Mm. Det är väl säkert värt det. För ja. vi gör ju samma sak på att Åh ja, eng två, två gånger i någon helg så står det där och. Jag tror inte jag att kebabhaus har något jättebra kollektivavtal Det tror inte jag heller. Nej, tror inte heller. Men jag, men jag tror ändå att typ så här, de gör ju bra pengar. Alltså jag tror att de tjänar pengar på kuppen. Ja, Det, det är inte jag tror inte att han står där för 70 kronor i timmen. Men vad sa du då? Det var du låg det mellan, Du ändå om jag får låg med under 550. Ovanför han för 550. förlåt. ovanför han för 550. Eh, under mm, täljkällan och långt ifrån Stogatan. Ja. Vilken ligger sist på Det I Suretellie, alltså det absolut värsta stället som är så sämst på alla sätt och vis. Nattklubb, eller restaurang? Ja, Nattklubb, krog, ja. whatever. Man bedriver nattverk Nej. Flamingo! <laughs> allt sämst vet jag inte. Nu måste man ju säga kroks eller något sånt. Där. Jag, har, jag har aldrig varit på Men Jag har aldrig varit i vänt men det, det är ju ett sånt ställe som man förväntar sig att det är ja. så det liksom, Man det var någon, man så, ju inte besviken Det var någon som sa att kroks var tänkt som en lyxkrog från början <laughs> Är det ja, så? Jag, jag, alltså det var bara sån dålig Alltså det var någon som berättade Ja Så det är fan Nej, det är den inte idag i alla fall Men det är kanske, ja den blir sämst eftersom du var inne och vände bara Det säger väl allt om den krogen kanske mm. Men Faktiskt. kommer ni ihåg Hammargasinet? Ja, verkligen ja det var högt, det var snäppet under Storgatan tycker jag det var så bäst Så bra till och med Det tyckte inte jag jag tyckte trångt och oplanerat Såhär byggt Det var många trevliga kvällar men jag tyckte inte om själva lokalen vattnet Men det var väl sällan vi satt där Jo det var ett tag, en tid i livet som det var fluga och hänga där Då hängde vi mycket där Det kommer jag så väl ihåg Men jag var som sagt, jag var här på föreläsningar i, i veckan, eller i veckan igår, i lördags. Ja, vad var det för något? Det det? Per Johansson, han pratade mycket fördomar och sånt. Mm -hmm. Jävligt vettig kille. <laughs> känner han mycket väl. Trevligt. <laughs> ja. Ja, jag lät som att ni var bästa buddies. Ja, men vi, vi känner varandra på förnamnsbasis, nej det gör inte. <laughs> men sjukt, han pratade mycket fördomar och så. Det var superintressant. Och sen var det så här han hade väldigt mycket om så här fördomar och sånt eh, Lite som vi var inne och, och tog det på förut Sen var han inne på Det är ju LSS-boende I Glasberga Som folk typ tog okay. ja, Som folk demonstrera mot Som mm. bor där eh, Så det var, de hade bjudit in ordförandet i förenings Det blev så jävla skönt Alltså det var så awkward Han, för han, fick, han fick ju ta mycket skit för någonting som han, för han är ju bara ordförande så kanske, alltså han sa i alla fall ut att han inte stod för, alltså han tyckte att det skulle vara kul att de kom. Ja, precis. Men folk var såhär, att det är monster, typ. Han får svara för han vad han stått, han han, för de andra fördomt i föreningen tycker. Ja. Ja. Och det var, precis. Och det var, jo, det, men det är hans jobb, ja. delvis. Men ja, han ja, kanske sorry. tycker så själv. Ja, men det var lite så, ja, man kunde ju typ så här: tag i hans rygg, men lite mm. blev det lite så här, ja, fast du hade kunnat ta upp det här på årsmötet hade ni inte behövt gå ut i tidningen med med, med alltså det. jag har läst lite lite om det där. Det är att, lite lite. Jag lite lite. Jag har sett artiklarna på. men det är att, är det inte bara så de, de, vill att, de ska bygga ett moggishem <laughs> ett LSS boende. Ett moggishem är ju officiella benämningen det. Ja. Det, är, det är hårt för du menar ju typ down syndrom antar jag ja, men det, jag... Nej, det är LSS det är som med Asperger och mycket. Okej. Okay. Alltså det är folk med funktionsnedsättning. Vad mm. de ska bygga det bredvid en, Nej, med i, ett bostadsområde eller? Ja i ett bostadsområde. I ett, ja. Mm gör så... det, det är mycket att leva upp då ja, men folk är ju så här, äh... varför, varför har de sagt att de inte vill ha det? För att det var ju så fint, Så här var det inte tänkt planerat i Glasberga I Glasberga skulle bli vårat nya Beverly Hills typ äh, Och det funkar inte med Beverly okay. Hills och då kan mm. man ta ha ett LSS-boende men ja, ja, de, de är oroliga för hur äh, De boende är. där Och hur de beter sig alltså, och... Igår så har de annan taktik, det är det mm. som är roligt För det var ju så, först var, ju, var de oroliga för sig själv äh, Igår däremot så vänder de på sig Så då var de oroliga för de som ska bo i LSS-boendet Då säger han så såhär Våra barn, vi ska ju spela de har ju en fotbollsplan De brukar ju ut och spela fotboll sen på kvällarna Och hur skulle då kunna lss boende Hur ska de kunna sovas? Men, men lugn, lugn. <laughs> men, men, det, var, det var jäligt många roliga situationer som var där Första så, jag var ju mm. ensam på den förläsningen Alltså, alltså jag kom själv mm. jag, jag var ju som privatperson, jag var inte jag som politiker Jag var ju ensam i publiken <laughs> Det var en sorts chans, riktigt fan Per, har vi någon <laughs> Men äh, först så kommer in en kille. Jag har aldrig varit på så här, sån föreläsning. Jag har varit på föreläsningen typen med politiken. Äh, men det här som privatpersoner, då kommer en kille. Han såg lite så här skönt söder ut så här, långt hår, ovårdad skägg och så här. Äh, han hade också med sig, för det tänkte jag på. För jag hade med mig ett block för dessa anteckningar ifall det skulle vara något fint att anteckningar. Han hade också det. Äh, Gör man så här, för jag har aldrig varit på en föreläsning. Han kommer sätta sig två stolar ifrån mig. Jag, en stol tom och han. Mm. Hej, Anders. Hälsa på mig så här. Ska du lyssna på Pär också? Ja typ uppenbart för jag det. det sa han det absolut inte när jag sa så. Här, ja, det ska jag. Nej jag men gör här. man så? Är det någon så social kod jag missat på föreläsningen? Att man hälsar på benken andra? Nej det var inte tillräckligt. Ja, artigt. Det, liksom... Nej, det var inte bara vi här. Han hälsar lite till dem på höger om, höger. han kom själv också. Han kom själv också. han uppfattar kanske att du satt själv? Så att du... Ja, Nej, han, han kanske satt hälsar till, till höger också. Det var inte bara där, det var inte bara med. Nu kommer... Uh, så är så hårdaste finne. Nu får vi nog breaka tag. Jag tänkte att han kommer komma in. Ja, han Gärna. kommer komma in. Ha? Han kommer. Säg att du spelar in. Jag spelar in, ja. <skratt> <skratt> Om äh, Korat någonsin <skratt> behöver en stand-in till sin reklam där <skratt> så kan han hoppa in utan någon märker skillnad. Det Stenhål. Finne. Ja, det är fruktansvärt hård. Han ser precis ut som män som hatar kvinnor. Eh, fast den heter Elden... Vet du den? Ja, flickan som uh, Lekte med elden, med elden. Mm. Ja. Då finns det en kille som så är med i den alltså. ah, mörskillen Fast han är blond, det är väl det som skiljer Ja, just det, han, han som inte ah. har någon känsla han ser, han ser ut som honom Ja, lite Fast, ja. Han är mörkare men han är blond ja. Hugger ner trän med händerna ja, Det är en sån det sägs att han äter barn Och om man säger homan, homan, homan I spegeln tre gånger så går det dyka ut. Var var det någonstans jag var? Jo, jag berättade väl att jag hade... Ja, du skakar tast med han hälsade er på... det på... Var det, det var det jag skulle fråga er. Och framförallt kanske dig, tips som har ändå varit på lite föreläsningar. För jag har ju aldrig varit på föreläsningar privat. Jag har, ju varit, jag har ju varit i politiken, men då kommer man ju som en grupp. Alltså då sätter man sig ihop. Men nu, jag tänker i skolan. i stora föreläsningar mm. på högskolan. Gör man så också? Så, tja, tja Anders. Ska du Anders. Äh, nej, nej jag, har inte, jag har inte varit med om att mer. Var... Nej, bara... Men han, alltså det var ju privat Kanske just därför som att då var du med på Man är där intresserad Han kanske ville starta igång lite konversation Eller typ så här diskussion Han ville kanske bli lite varm i kläderna men ty... ja, Typ att vi skulle surra till pausen. Om han vill ställa frågor Då vet man ju själv att då vill man gärna vara uppvärmd lite innan så här. Man vill inte sitta tyst kanske en timme Och sen se första frågan Utan ja. man kanske vill bryta isen med de man sitter kring Och känna ja. sig lite mer bekväm vet... Harklar sig fram Johan, du kollar bekymrat på klockan Bekymrat? Nej, jag, jag, ja, jag är lite stressad Jag ska gå med lite stund och jobba är En, en busch ja. ah! Det finns ju alls i närheten, men en... Nej. Men äh, jag, jag, jag var Lytan. jättekonstig Det började med att först det där, det hände eh, Sen var jag för varmt klädd och det var lite för dålig luft Så jag började svettas eh, Och när man börjar svettas Och börjar tänka på att man svettas Så svettas man ännu mer, det blir bara en jävla ond cirkel ja. och sånt där. Det är helt sjukt okay. Så lökringar. Det bara rinner i pannan, det finns ingen som jag kan ta Ändå är det intressant att han pratar om Så jag är ändå fokus på honom Fast jag lägger aldrig så mycket fokus på att jag är svettig. Så jag har ju garanterat så att tappat och glömt jävligt mycket Som han, som han berättade Som kanske var jävligt mm. Men sjukt jobbig situation jag, Vet du, jag påminner nu hoppar vi också Men jag ska komma tillbaka till min fördelas Men det påminner lite om när man var i puberteten I rommaskolan typ ja. Jag hade jätteproblem med svettning Ja, med ja men jag svettade som satan mm. Men det är <laughs> Jag gjorde inte jag. Peppa, peppa, tror jag i alla fall. Sen Nej, man jag luk, Luktar 15 års svett, liksom. Ja, Man känner ju sällan sin egen svettlup mm. på samma sätt. Om man typ inte det är Bushman. <laughs> han var, var tog svett var det? Ja, jag kommer jag inte ja. ha. Men jag körde ju till och med tag under puberteten när man var lite osäker. Jag körde ju så här dubbla t-shirts för att inte få lökringar. Hur är det? Mm, det funkar det. Sen hade jag en tröja som jag inte fick lökringar in. Det var den här Wu-Tang tröja tröjan <laughs> jag, job jag jobbade in den. Jag hade den säkert tre-fyra dagar i veckan. Nej, men tre. Alltså. Jag hade uh -huh. drivit inte om jag hade den tre dagar i veckan. Bara för lökringarna? Ja, så körde jag, jag, ihåg, jag körde de här pingiströjorna. Always number one in table tennis. Under och sen... <laughs> men hade inte, ni måste ha haft någon trick för, för svettningar. Uh, nej. Ja, du... Det... Nej, jag. Men... Du tog skjol och känner... Nej, ja... ja deodorant. Alltså, ja, men, ja, men ja, men jag, jag hade med mig extra, med. extra så till exempel. Ja, du körde extra ja. tisht då, men... Nej, jag hade med en extra deodorant. Alltså, typ så här... Men du sätter av dig under armarna i skolan. Ja. ja. Okej, ja, det var ju bra hematrik. Persson? Mm. Aldrig haft det där problemet. Ah, så ja. jag känner inte igen det, nej. Har du inte? Hey. <laughs> men men det, nej, ja, vad fan, det är ju vanligt när man är i ja, jag fick Men jag fick en riktig pubertet. Mycket finnar, mycket svär, Allt kom på Jag kommer ihåg Fan Det kom på typ en månad. Kändes, som mm, Det då. bara small. Liksom. Så... Speciellt. speciell tid. Det var väl också så här. Alla var ju så. Men man fick inte sticka ut någonting då. I den nej, åldern. Nej, precis. Alltså, det var lite som vi har pratat om kanske privat inte så mycket podcasterna men var ju också allt var ju så matchavgörande vad enda ord man sa kunde ju granskas Och vändas och vridas mm. det var ju så här man fick, men däremot kunde man ju vara som alla andra då var det ju bra man skulle inte sticka ut från Nej man, man skulle gärna vara en i mängden. Ja, man skulle Men ändå vara... var du skulle vara fram man, långt skulle, fram man ledet. skulle synas men ändå vara en i mängden. Ja men precis du skulle ju vara skyttesoldat långt fram i ledet men ändå skulle du ha arméns kläder om du fattar. det mm. mm. <laughs> Nej. Nej. <laughs> det var ganska bra. Jag var med när alla de skytt som springer runt i civila kläder. Jag kan inte. <här> till till uh, föreläsningen. Paragi. Eh, uh, det var ju lite de var ju där bland annat. Det var det som var så komiskt för från att det var svett och sånt där. Jag sitter där när Anders har hälsat på mig. Jag sitter och tog svettas. Så sitter jag och kollar till höger För jag har satt mig ganska långt till vänster Längst bak ehm, Kolla ut Då sitter hela socialländen Någon som stängde krogen här mm. Satt där och då sitter jag där som jävla skojar Helt svettig Och, så, här med... oh, men, eh... och så kommer Per Jonsson fram och hälsar och jag, fick, jag fick ögonkontakt med honom så Jävligt mycket Det kändes som att han kollade på mig Sjukt mycket Han bara var bara helvetet i helvete vad gör, vad, vad gör han? han vad är det fel på honom? Det rinner ju om <laughs> En för, fördomsfri av Per jag nej, tänkte alltså, att en sak som slog mig bara Du sa att du satte dig längst bak Inte Gör du nästan alltid det nej, Hänger nej. det kvar från skolan? Ja det kan du fan göra För jag tror att man någonstans är rädd När man går på en föreläsning är rädd för att få en fråga i en grupp mm. Och så tror man Eller jag tror att jag kan undermedvetet tro att Om jag sätter mig där längst bak så kommer ingen se mig Alltså att man smyger. Men känner du dig obekväm? För jag gör det jag jag typ alldeles ute längst fram Men vet, Jag känner mig liksom mer bekväm längre bak Vet vad jag känner mig obekväm när jag är längst fram mm. Det är att man kan ha folk bakom som kolla på man, man känner mm. ögon i nacken Även fast det är inte är en jävel som kollar på en. Men Nej. det känns som att det är så att folk kollar på en. Alltså det är det Då blir det den här att man vänder sig om hela tiden så Nej det var, det var Åter till LSS, det var någon LSS, Åter till Perra det var, Då ringer den här Anders telefon Han, Jag har stängt av min telefon, det kommer jag på direkt när Hans ringde och så alla vänner som har kolla på mig. <här> bara, och så och då försökte jag vara så här övertydlig för att visa att det inte var min telefon så jag var typ skulle göra anteckningar så här, göra en fotnot i mitt jävla block bara för att visa att jag inte mig om telefonen Medan han, här, men hans sa nände så. Du är med klockan nu stressar <här> klockan. Ja, men jag att jag ska jobba med en liten stund. Ja, men 30 en halvtimme så går vi för då bara. 5 är vi borta här Okej. Okay. Ja, jag lovar ju är... tyck... Ja jag tror det. Jag går hur som helst. <här> Nej, som sagt, han, han, vi frågade om han var fördoms... Han hade Nej, fördomar. Men han sa själv att han hade mycket fördomar. Ja, det är klart. Men det, det ingick ju lite i hans hela program. Sen var det ju lite så här... Men Har du någonting du kan berätta om som han sa som du känner att det här, jävla, det här är bra? Som jag tar med mig? Ja. Det var väl det här klassiska när man jobbar med funktionsnedsättare. Det är ju så jävla standard. Så var jag jag jobbar som. Jag vet inte om jag berättade. Jag jobbade i fyra år som, som vårdare och bodde Det är det här klassiska när man pratar med, med barnröst. Mm. Varför gör man det gentemot för en fördom som folk inte fattar. De med Down-syndrom, det är inte alla som är utvecklingsstörda. Nej. Det tror man ju. Alltså det är gemenemang tror jag tror det. Att jag har med Down-syndrom som mm. är utvecklingsstörd. Mm. Men det är jävligt många som inte är det. Självklart så är det ju... Och det var lite sånt han pratade med. Så kunde man klappa folk på huvudet så här. Mm. Men egentligen, egentligen den som var onormal det är, det är vi som egentligen är onormala. Mm. För, för vilka människa visar så här öppna känslor? Vem ger en en, en kram? Alltså... Mm. En annan nyhetsärd. Man skulle aldrig kunna ge en kram. Nej, han var jävligt mycket så här moment moments. För sin nya film då? Ja, det gjorde han. faktiskt Nej, det. Han gjorde det. han gjorde faktiskt. Det. Hur, hur många kramar finns det i världen? Ja, och varför? Varför har han, hans första film heter ju Hur många lingon finns det i just, världen? Ja, precis. Och nu är det hur många kramar? Ja. Det känns som att. Han har ett tema. Han skulle göra om. Jag äh, Han skulle göra om. Äh, från O skulle de göra en med Piazza Galli också. Nej, han, alltså men fick han, han i Jag för inte namnet, han bytt ut ett Ja men typ precis för övrigt så är han, det vet jag inte om hur mycket det var för snacket för att det skulle bli en bra för han påstod att han var bästa kompis med thomas Berlin. Och vad hade det med saken jag bara tänkte bara, på, så här det. han sa det nästan taget ut ur luften också <laughs> andar by the way by the way men en annan kille med down syndrom ja, att, oh. ja. ja. nej men det var vara mer hallo ja det var väl det som var det största tycker jag eller var så här wake up call Typ att han, han, sa, han byggde upp det nu låter, men han sa så här, Sverige är ett jävligt bra land uh, typ, det som är problemet i Sverige det är inte det, det, det är <här> typ, <här> så <här> det, det, det är det som är invandringen frågan och så sneglar lite mot buffet de jävla svettande det är afrikaner det är som problemet det är landet <här> laget blev om den tog den jag hade så antagnat jag hade så helt helt Nej, men, men, eh, men... hans film... Eh, ja. Jag, jag har inte sett det Han är Ja, den, nej, den. jag har inte gjort det heller. Och, känns, jag såg eh, trailern nu till hur många kramar. Det känns som att... Lite så samma grej som är... Jag har också sett bara trailern, så jag återigen... Jag reserverar mig för att jag har fel, men... Det är den här Ica-faktikanten. Mm. Vad heter han? Jerry. Mats Melin heter hon, Ja, just det. Ica Jerry, precis. Men Mats, ja, och det han är han ju med igen. Men det mm. känns som att det är lite så här... Lite komik över det När de det var ska det, vara med Det var exakt alltså, det Han tog upp det För det var Alla i Ulriksvall Hade skrivit på testlister Alltså aha. Han ska avgå direkt För att det är bara Alltså det är bara lite komik Alltså Men jag han förstår, med samtidigt dem Samtidigt så, han... så förstår jag Att han menar ju Att, att de, att att de Precis mm. han, De är ju med på det Det aha. fattar jag själv Att det är inte så att Man fattar ju att Mats Melin Är tillräckligt smart För att fatta nej, nej. Han är inte utvecklingsstöd nej, nej Precis Han fattar ju att Han tjänar ju pengar Precis som att ja, ja. Uh, Borat Eller alltså Eh, Sascha Baron Cohen skämtar, det kan driva med sig nej. själv eller vem som helst. Han har ju tillräckligt mycket självinsikt för det. Men jag tänkte bara att de som går på bio, tänker jag. Alltså inte inte okay. parera tänker jag på, men jag tänker på de som går bara, Pass, Vad jag... roligt den är en gilla med dansen dröm står sig och säger något roligt liksom. Pass, jag känner, ja, är känner, känner ja, men ty, är det så? Jag tänker en på ICA-reklamerna för så känner inte ja, jag på, ja, på ICA-reklamerna. Det senaste här de frågar "Vad sa Stig när Mika gör det bara" hon har sett den. Ja nej. Ja. har du inte gjort. det? Ja, men börjar började han liksom Gör något jävla ljud som är... används som en riktig moggis. Alltså, jag... Ja, men alltså, fy fan. Askarva. Men, jag, alltså, jag... As men jag samtidigt tyckte det var lite tråkigt att de drev. Alltså, han här han driver på ju, de driver jag, ju med karomar förstår. som Nej, folk som har jobbat. Det är djupa i det, men... Debut... Någonstans kändes inte bra jag askarva åt det heller. Men jag, jag minns ju hans debut, Ica Eris debut. Uh. Mm. Uh, då var det ju... Då kommer jag också ihåg. Det var ju då det blossade upp mycket. Ja. Där. Han blev ju så här. Fick... Ja, vi fick ju massa skit. Uh. För att... Men då var det också lite det här... Jag tror de också gjorde något typiskt lite så här, fördomsfullt mot äh, folk med Down syndrom, Att han, han sa, han pratade, ja, han, bara, han i princip uppenbarade sig bara och sa ja. någonting. Och så tyckte folk det var roligt för att han sa, han sa någonting för att han hade Down syndrom. Liksom. Ja. Men det är ju också, det är ju väldigt okunskap bland folk. Men, men om någonting lärde jag mig de här åren jag har jobbat som personlansstämt. Att man är ju så här, man det blir ju det blir väl, det handlar inte om det... Det kan ju, jag förstår hur du menar Jag förstår att folk gör men Jag, inte, jag spelade fotboll med minnas som jag jobbade med Funktionsnedsättande det var ju också, det här, Folk tyckte också att det var så Du kan ju inte ta med en kille ut i rullstol Som bara får stå där alltså, för Han kunde inte sparka bollen nej, han, så tyckte det det ändå. Ändå. han tyckte det var sjukt roligt ändå Men det fick jag, jag fick bastning från min chef han oh, där gör det bara för att du själv tycker det man, men Så och tycker inte jag själv att det, fan, Jag spelade division tre med inte så att jag, Du får spela fotboll ändå ja, Du liksom, behöver inte spela på jobbet nej, också. precis men... Nej men alltså det, Jag förstår att det inte Perra gör nog inget fel Och Mats gör självklart inget fel De känner ju cash på det där. Ja. Det är säkert jättebra Men bara att känna eh, de att Det är ju... inget moraliskt fel Jag tänkte att... bara att Själva Alltså hur mår Jag tyckte inte jag är särskilt tilltalande För Nej, mig men alltså, sen tror jag inte att den passar oss den ja. inte Det är inte oss Det är ju mer åt barn De söker sig det inte Hur många kramar finns det i världen Johan? Tre Vilka är det då? Ni är två och min mamma Åh Pappa ber han utan. Nej, pappa får ingen kram. Det är bara så här, en redig hanska. Handskaknik. Handskak, Sen går vart åt varsitt håll. Hej, hej. Du är nu i mötetoiletten. Han har varit in när du ska in. Ja, det luktar. Okej, okay, tack. Nu vet jag. Hej då. Jag uppfattar situationen. Den på, tal om den på tal om det eh, När jag började på ett nytt jobb <går> jag tror att jag ja, ja, det var nära Men då, första dagen faktiskt Så skulle jag gå, skulle jag gå på toaletten Och så möter jag då en, en äldre kollega Och så är det lite folk det här, De här toaletterna ligger precis i korridoren Så det är lite folk ja. typ, runt omkring Så han kliver ut Och så ser han att jag ska precis gå in oh. Och han blir lite så här skak Så han bara, du eh, <laughs> du det, går inte in där, det luktar <laughs> Och jag står där och känner, känner såhär Dels känner jag att okej okay, Alltså han är seriös ja. men han försöker Skojande, han, vill, han, vill på, han vill påpeka att Oh shit det luktar liksom så här. Alltså vill han rädda sig själv Red alarm. Och så tänker jag så här, okej okay, jag har två val Antingen säger tack för tipset Så jag går till en annan men jag känner inom mig Att jag har, inte, jag har för mycket skam för det Alltså ja. jag känner att jag, för, jag har inte den uppfostran Att jag bara ja ah, vad bra jag tänker fan inte gå in där Men liksom. gå till en annan toalett ja. För det känns oartigt så jag går in ändå. Och givetvis det, det luktade. <laughs> men man fick jag fick det ut. Alltså, det känns som att det hade varit dumt att säga och ta en annan toalett. Ah, eller för att det hade känts lite så här men, vad fånigt egentligen? Har ni någon egentligen? gång haft problem med, med toalettbesök på jobbet? Menar ja. du då att ja, men, typ ett nytt jobb. Jag har det. Alltså ett ganska praktiskt exempel. Ah, det, det. Det här är guldkorn. <laughs> det är helt sjövackert. jag jag berättar det här kanske. Jag vet inte. Nej, men när jag gjorde min första dag på Jornels eh, Jag har svårt att skita på nya toer så alltså, jag, jag tycker inte om det alltså, jag, jag tycker det känns Plus att Våran toalett på våran jobb då, eh, Är i fika rummet Som är bredvid tjejernas eh, Fikarummet är precis Bredvid tjejernas omklädningsrum och allting ja. Och man hör Varenda ord de säger där ute de hör inte in, men jag hör allt de säger. Är du säker på att man inte rinner? då? borde ju ja. vara så. borde ju vara Rimligtvis. två vägar. Liksom. Vi har testat. Alltså, det det, är, det är, är toalettens motsvarighet på sådana här Spegel som, man, som de har i rättegången. <laughs> ja, ja, ja, men den är... För alltså, Först jag in och pissa. Och jag fick så jävla... Jag var varit kron dålig i magen. Alltså jag skämtade inte. Jag höll på att skita på mig. Men jag vågade inte gå skita. Jag vågade inte heller. Och jag stod och... Alltså jag hade svettningar. För... Alltså, jag stod och... för att det lät... För mycket, tror du, eller? När du skulle gå in. Eller för att det skulle lukta efter. Nej, lukta, det bryr mig inte jävla mycket om. Men mer att... Eh... Det var en sån här jävla porslinsolett också som ekar och har sig. Ja, plus att den, den är så jävla låg också. Så det, men det fick jag veta efterhand. Men... Men körde du uh, inte någon papperstrick då? Eller var det lugnt? Nej, jag var ju mer att jag skulle låta så här som fan, oskoväder där inne. Liksom. Så jag bara, nej, men jag vågar inte. jag men vågar hur mycket husmorstips som helst. För ja, nu? jo, men, men jag vågar inte. jag Som sagt, jag tycker inte om nya toaletter. Ja, men är det toaletten i sig som är farlig, eller är det ljuden, måste jag säga? Ja, ljuden, speciellt då. Jag trodde att, fan, nu kommer vara varenda jävel att höra mig när jag sitter och bajsar. Uh, så jag sprang till slut. Alltså, jag, jag, jag nästan bokstavligen sprang tillbaka till mitt andra jobb när jag hade lunch. Vi jag hade senlunch, jag hade så halv tre någonting. så jag hade hållit mig från direkt på morgon till, till då, skämtar inte jag höll på att skita på mig och så bara sprang in på mitt gamla jobb <går> sprang ja, ner på toan där, jag kände mig lite trygg och släppte loss <går> men Jag tycker man kan märka skillnad av det Du kommer det säkert låta helt galet men det är, jag i alla fall som både jobbat inom vården och jobbat inom kontor och inom vården är det någonstans mer godkänt än vad det är inom kontor på något jävla konstigt sätt så, okay. jag, kan inte, så kan jag, inte, jag kan inte sätta fingret på vad det är som, men, å andra sidan så gör jag är inte heller så hemma på lätt. Det är inte så att jag pratar min alltså jag har så svårt för det till exempel var också här. Jag är dålig morgnat ofta verkligen så. Men jag var uppe i Stockholm. <skratt> <Leder och kebab. skratt> ja, det är den här kebabben som gör jag, jag var uppe i Stockholm. <skratt> eh, med en polare Och <skratt> Och så fick jag också fick en sån här alltså attack alltså en shit attack. Alltså jag du vet blev svettig liksom. Det, det, jag, jag måste, det måste ske nu. Likt mig på fördags igår. Ja, alltså det var det så här, det, det hände nu. Vad sig det vill jag ville inte så jag måste till en toa. Eh, och så vi sa men, men går gå ner på toan på centralen och skit Jag, jag klarar klar. Det är det, alltså, det, det, finns jag, gör det. Jag, jag tycker att det är så äckligt så att jag jag bara nej. Så jag ringer min farsa som jobbar på polishuset uppe i Kungsholmen. En taxi? Jag tar en taxi till honom. <laughs> <laughs> och, du vet, och det är en jävla säkerhet där man ska in med olika luftslussar. Och det är, här är min grabb! Jag jag bara, ja, ja, men jag akta på det, jag ska skita. Så alltså, flytt, flytt, flytt, flytt. Och, och alltså, han tog från centralen till polishuset. Han tog så här 250 oh, spänn. Han var så helt sjukt. Han var asförbannad. Och han skulle ha växel, eller jag skulle få växel för jag hade bara, så här, jag gav en 300 spända han bara, nej men vänta, jag att du ska få växel jag bara, jag vet inte ha någon växel, jag ska gå, jag ska gå nu Så Ja, men det, när det väl hände det så tänkte det? jag, för det var på arbetstid faktiskt Jag var uppe och skulle köpa här, grejer till jobbet så. Sen har det väl med att det har blivit Vad var här till, men... en typ så här hel stund toalettbesöken Mm Alltså det är ju egen tid. Och Det är därför kanske man inte planerar dem direkt på jobbet. Alltså på så sätt. Man vill inte ha folk utanför. Direkt, direkt ut Nej. det har jag också svårt. Att när när vet att det är folk, när man hör folk och man hör att det, man vill ha det här, man vill gärna gå in i en bunker och skita liksom. ja. mm. en, en riktigt fint renoverad bunker. Och, alltså man vill, jag vill gärna gå in liksom djupt in, ja. alltså så man har den här egen stunden ja. Så man kan liksom vara för sig själv. Liksom, ja, men det har, jag tror att jag har. Man det. fly från verkligheten. Vi vill inte ha det där. Papperstunna väggarna, och så hör man ett dusin pass utanför. Det är lite jobbigt. Ja, jag tror också med? det. Alltså, jag, jag tror att det är på sånt. Att typ när, man var, ja, när man var yngre så skulle man bara få jobbet gjort. Är det, sen, det finns ju vissa tydlig. som kör. Eh, det, den är också extremt övertydlig. Men jag vet vattentricket. Inte. Ja, vattentricket. Vissa kör den. Jag kör inte den. Jag kör, jag man... kör den. Jag gör det. Jag är ja, vi, har, vi gör det på jobbet. För, för att det är lyhört. Men ut, det är ju så. Så, så drar man faktiskt på vatten, en art. För folk sitter och äter utanför. Och kom man ja, in då Och då liksom det som Jag, jag satt och kollade på maraton, maratonloppet igår I VM i fridrott mm. Precis så Jag har dukat upp en pizza En kalsone sätter och, Sitter och skär upp den Och tuggar Så jävla fin kalsone Då går Mustafa Mohammed i mål Och de filmar honom honom TV4 mm. Och sen Alltså han karatespil. <laughs> då sitter jag med maten Så här Kollar på min kalsone så, Alltså det var verkligen så här Och nu tar vi liveshot på så, På Ja och kan, det, kan det inte vara det som jag påminner om man kör på vatten Kan det inte bli fantasibilden När du sitter med lunchen istället för alla vet ju vad det där vattentricket är ja, ja, nej Det är mer för att Eller, höra hellre, det... Man hör ju heller vatten än liksom <skratt> <skratt> <skratt> alltså. <skratt> Så det är en artig gest Det finns ju mycket Det finns ju Det gillar inte jag, jag det, det är ju bra men det kanske inte hjälper dina, dina osk som du förklarar. Nej, men mina <hörde> dunner och bra här Thunder, lightning. <hörde> <hörde> du, du, du, du. Vad tycker ni om uh, Emma Gren? Hennes, uh, hennes uh, anti-homo-naglar. Jag tycker det är coolt. Anti-homo-naglar. Anti <hörde> <hörde> <hörde> <hörde> um, Pro-homo varje väl men vad hade, och vi, Jag tycker vi vände på den jag tycker, jag ty, det, det var faktiskt intressant Vi vände på det hon, Om hon hade idrottat i Sverige Och så hade det funnits en flagga som säger så här Att eh, det, homosexuella och eh, transpersoner får finnas alltså så här, Men de ska inte ha några extra rättigheter mm. Och hon målar naglarna i den färgen Där hon tycker så här, ja Det här är min ståndpunkt Jag Tycker inte att homosexuella skrifter sig till exempel Eller få adoptera mm. Undrar vilket liv det hade blivit då För då blir det så här. För då kan man tänka sig, hur, vad får man egentligen tycka? Alltså, ja. varför måste det vara så himla rätt? Så alltså, där har vi lite in och på, snuddar på verkligheten. För jag tänker på hon etiopiskan, svenskan som mm, är Precis, det är det jag menar. Hon gick in och sa så här, äh, men min tro tillåter inte Nej, det. Exakt. Och blev det blev ju så här, wow. Ja. Alltså, Aftonbladet stod ju på stort. De ja. vill ju att, men så här blir det alltid, när, så fort den här svenska, liksom, vad ska man säga politiska korrektheten så möter man eh, till det exempel det som, och då. som religion som inte tillåter så här, svenska för det var det inom sa, för för det, till hennes försvar. Även fast jag tycker det är helt vrickat, det ska jag förtydliga. Mm. Självklart ska mm. älka mm. älka, men det mm. är hon var ju politisk inkorrepp ett sätt, men hon var ju väldigt såhär Ja men det får stå för Emma Fast min tro tillåter inte det här Nej, Och då blir det Sverige som vi godkänner Alla, så här, alla religion och det så Det blev så skett Exakt, det blir alltid så Så hamnar vi alltid Det är som med det femi dilemma. feminism Och när vi ska till exempel Ja, alltså religiösa rättigheter Ja, för det blev ju verkligen ett moraliskt mm. dilemma där, det, där man, det är intressant att krocka det men, Tycker det är skönt kaxigt Det som hade varit bättre var om han hade vunnit guld Det är som någon annan sa där, Det är Ganska många i Ryssland som tycker så, tyvärr Men det är bra, jag tycker hon Hon tycker det, så får hon absolut visa det Men det det som är känsligt är att Alltså med VM Alltså alla de här förbunden och så, det ser mycket politik Så det är ingen som vill Det är som med, nu svär jag väg här Men det som med Det är ju hockey-VM sen i Nej, är det OS? OS i Sochi va? Och där får ju alla, svenska, alla svenskar i, I svenska härlandslagstruppen i, I hockey De fick ju frågan, vad tycker ni till exempel ja, Och det är nästan 90% säkert som svarar jag har, jag har liksom ingen kommentar, jag vill inte diskutera det Det är inte upp till mig, Henke, vi är bara här för att spela Henke Lundqvist var ju absolut tröga Jag är ingen politiker Nej, bara... precis. Men det, det, det, är det, är det, det är det som är så synd för att man, hade, man älskar ju dem som säger så här: Jag tycker är för jävligt, det är förjävligt, det är en jävla ryssa Henke Zetterberg, han, såg, ja, han sa det, han såg det. Men, du visste, men de fattar ju också alltså, Henke Lundqvist har varit med så länge, han vet ju att det här handlar mycket om politik ja, Alltså det kan bli straffa sig men man måste ju gilla dem som verkligen står upp för sin åsikhet. Ja, jag tycker också det. Och det var det, det, var det jag tyckte var stort mm. med. Jag håller med, det var bra av Emma, absolut. Ja, det, var liksom, det, var det, som var, det var det som jag ska Men ja, som sagt, det blir ju lite så här... För det, var väl, det är väl alltså, förbjudet egentligen lag. Man kan bli lagligt straffad och vara homosexuell. Fattar jag som det är i rysen? Eh, det var propaganda för... Alltså att propagera för homosexualitet. Ah, okay. det är det som är... Sen är det också så svårt För just i mästerskap och sånt Får du inte ha några politiska budskap Och i och med att det finns någonting politiskt i det Så blir det ett politiskt budskap det hade det bara varit en så här att, Hade det varit här hemma så hade det inte blivit ett politiskt budskap nej, nej, nej. Så hon var ju nu nära att bli utkastad Ur själva ur tävlingen Sen kunde väl inte, kunde väl inte Kasta ut henne på grund av, då hade det blivit då hade vi. Men blivit samtidigt blivit kan man säga så här Om hon hade typ Prokera pro pro för något annat Precis, Vad det var det jag komma in på då? Vad hade hänt om hon hade propagerat för nazismen <laughs> Hon hade dragit en sån här American history-extratering ja. för bästa. <laughs> Jag tror inte det var tatueringen folk hade kollat på. Då <laughs> Nej, men visst. Det Nej, det är intressant. Eh, liksom, liksom kommunism som är lite light-version av nazism. Liksom. Ah, Eller som är lite mer accepterat. Nej, det är spännande det där. Vissa ja, saker är okej tydligen att byta ner mot. Men, men det är, det är Visst, summan, summarum är i alla fall att det var bra. jag har gjort? Ja, jag Mm. Vad tycker ni om det också? Nu är vi väldigt mycket frilufts men Det blir väl väldigt aktuellt. Nu att Sverige har egentligen... Det är också. Så, det är lite, det är lite Sverige ett nötskal. När, an, när andra länder, nu typ så här Dubai och de här har köpt, köpt Etiopier och Kranianer mm. i löpning så det bara... De köper, de köper sina guld. Mm. Fast nu i tydligen har ju vi gjort samma sak. Sverige. Nu när hon... Ja, vet hon? Ja, jag har ingen aning om Nej, det. Det. Nej men jag såg Eller, om det där det svenska, Hon vann i alla fall Hon fick ju förtur också Eller man brukar ju få förtur när man är idrottsman Till ah, exempel på ah, Migrationsverket Precis och sen hade hon gift sig med en svensk också Så det gick väl lite snabbare hela, hela processen Men hon bor ju inte här Hon är inte bosatt det, för... det, Ja precis det är roligt För då, är hon, då gör hon ju något så att säga för landet Alltså ah. det, då är det många som Yes hon är riktigt duktig Men tror du inte också mm. det är många som mår bättre Av ifall det hade varit eh... Jag kommer inte på någon Men eh... Vad tänker jag på Jakob Scholin? Varför skulle han vinna 1500 meter? Men vi säger, vi säger att det är Jakob Scholin som vinner 1500 meter. Nej, men vi säger så här: Tror inte folk må bättre av ifall. Om vi inte ska göra en rossfråga av det då. Mustafa mm. Mohammed. Tror inte folk om han hade gått och <coughs> på det maraton? Mm. Tror inte folk hade känt sig lite bättre? Vi, ska inte, vi kan göra det till men vi säger så här: Ifall. ifall Kommer inte på någon svensk. Ifall, ifall någon. Sara Vedlund, ja, för att vi går tillbaka i tiden. Ja. Sara Vedlund, mm. hon som var löpare 3000 meters löpare mm. Men hon vann. alltså det kom ju hon som så här Aris flicka. Alltså så blom, mm. verkligen så ursvän. Men ja. Karolina klifta. Tror inte folk kan flåna ni hoppa jag menar Att handen. de blir gladare att det är, Aris, det är en arisk Amen, alltså, En liten, arisk... Sven svensk. Sverige en svensk. Sverige Jag en svensk. är en svensk. Sverige är en är en hon blev ju älskad älskade så. Ja, men du har också för att verksam i Ja, det är det, men jag tror att många, jag tror du får lite en här. Det här är ett visst Det är bra jag tror inte att vi är så här, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Svenska bum, bum, han bum, bum, bum, i bum, bum, bum, bum, bum, Dålig bum, bum, bum, bum, bum, bum, jag tycker. tycker om man ska få byta jo, det eller jag. Jag inte. så Ja. Jag gillar säljer inte sig. jag är för vet inte precis. Det blir så som det. Väldigt... Ja, precis. Det är väl lite svårt att bedöma honom på Jag vill säga det är inte så där. Nej. Nej. det är fortfarande samma sak. Det Ja, han det här. Mm, men, han var i, sken, en här uh, skönt hmm, Han är väldigt liten Så det var han där Han Han lite coolt lite på läpparna För du svensk med du ska ha våra rätt liv Och sen Du ska betala skatt Och flyttar dem tillbaka till ett Ja Går i alla fall. Först ger jag fem minuter till den vidare. Mitt sommarprat. Igen. Mitt sommarprat. Mm. Tack och hej, Fyller. Men vad är Summa Somalia? Vad har vi kommit fram till? nu? Vi har tre bollar. Vi har Pera. Han är Emma och och, och, Ja, vad, vad har vi kommit fram till i de tre Summa Somalen? Fire, hjälp oss. Johan sitter och betraktar sina solglasögon. Ja, vi, ja. vi, vi kommer fram till att Voklubb var, var bättre än 5-5-0, sämre än Tällkällaren i Storgatan. Mm. Och det är tråkigt att de lägger ner. Ja, det är tråkigt att de lägger ner. Och eh, Emma, bra jobbat. Men vi sätter frågetecken för hur det hade blivit om, det, om man hade haft en annan avvikande åsikt. Och med Perra, vet du fan, han är din husgud. Så det får ju, det får ju du svara på, Buffi. Ja, nu låter vi med unga. Vart kommer den ifrån? Det är spökar. Ja, skojar jag Ö, inte. Ja, då. Men äh, Perra, Perra. Fan vad det är. Löstlighet. Katt, liksom. Men det är, hör, hör man där. I, nu händer det mycket här på flammaren. Nej, vi är ungen hela unga som bara tolkar. En kattstrypare. Finish. finish, finish Take, Take us home. Bye bye. Tack. du hörs för nästa gång. Hörs.